19. fejezet. Dr. Jean Barthouse háza, Philadelphia. Szeptember 15-e péntek, 17 óra 28 perc. Barthouse a Jean Jessbeckkel folytatott beszélgetés után megkönnyebbülten készült a délutáni előadására, melyet az intézetében tartott 17 órától 18.30-ig. A szex, mint egy gyengébb nem fegyvere címvel, amely zsúfolásig megtöltötte az intézet előadó termét. Dorin és Niki ezen idő alatt az akció első fázisának következő lépését kezdte el. A lehetséges célszemélyek által rendszeresen látogatott épületek helyszínének betelepítését. Walthouse a zöldövezetben lakott, a Salkill folyótól másfél kilométerre egy kétemeletes vörös házban. A ház inkább magas volt, mint széles, csendes, nyugodt környéken épült, mégis három méter magas kovácsolt vas kerítés és első osztályú biztonsági berendezések védték. Walthouse személyzete három emberből állt. Mrs. Houston vezette a háztartást, takarított, főzött, mosott. Férje, Mr. Hustoff, jó nagy darab ember volt, egykor amerikai futballt játszott, de eltörött a kulcscsontja és abba kellett hagynia. Kitűnő egészségnek és kondíciónak örvendett, az volt a dolga, hogy fogadja a vendégeket és távol tartsa a kellemetlenkedőket. Mr. Morris szintén megtermett férfi volt, a ház körüli kis kertet tartott rendben. Veszélyes esetén Mr. Houston segítségére kellett sietnie. Ez idáig még egyetlen egyszer sem állt elő veszélyes helyzet. Niki és Dorin a Ford Transit-tal mentek, amit három utcával odépparkoltak le, a környék bevásárlóközpontjának központjának parkolójában. A Ford Fiesta túlságosan szegényes lett volna ezen a környéken, a Bugatti Tú a Ford Transitse, illetve Athausz házának közvetlen környezetébe, ezért kellett letenni a bevásárlóközpont parkolójában. Innen gyalogmentek tovább váthaus házához. Már ismerték ezt a környéket, több száz képet készítettek itt, és volt egy panoráma objektíves kamera egy fára rögzítve és álcázva, ami szemmel tartotta váthaus házát. Ismerték a személyzetet, lefényképezték őket, utánok néztek, és puska mikrofonos lehallgatást is végeztek. Tudták, hogy minden pénteken 14 órakor Mr. Morris elutazik Csikágóba meglátogatni súlyos beteg édesapját, és tudták azt is, hogy White House előadásának ideje alatt Mrs. Hustov átugrik a szomszédba a barátnőihez trécselni. Mr. Hustov egyedül van a házban, és feltehetőleg hobbijának hódol a hajómodellek építésének. A házba két oldalról lehetett bejutni. A főkapu egy széles, hihetetlenül tisztán tartott utcára nyílt, amit gyakran söprögettek és fellocsoltak ugyan, de hogy mikor csinálták, azt a környéken lakók közül senki sem tudta. A másik bejárat hátul volt, inkább csak ajtó, mint kapu. Egy szárnyú, fém fém, biztos ugyanolyan magas, mint a téglafal, ami a hátsó udvar tövezte. A hátsó udvar hasonlította a ház mögött futó keskeny kis utcácskára. Kicsit sötét volt, és még a környék többi részénél is csendesebb. A hátsó udvart két dobberman őrizte. Nem voltak megkötve, csak akkor, ha kinyitották a hátsó ajtót. Csendes házőrzésre és ölésre voltak idomítva, és feltétlen engedelmességre. Vathaus csak szerte ágazó összeköttetéseinek köszönhetően kapott engedélyt a két életveszélyes kutya beszerzésére. Walthouse és személyzetének háttérvizsgálatakor bukkantak adatokra a kutyákról. A rutin munka kiterjedt a bemért telefonok összes telefonszámláinak előkeresésére és a számok lenyomozására is. Másfél éve Walthouse kétszer is telefonált az egyik állatorvosnak. Kicsi behatolt az állatorvos kompjúterébe, és megszerzett minden adatot két speciálisan kiképzett házőrző kutyáról, melyek váthaus tulajdonát képezték. Walthouse házának átkutatása agresszív akció kellett legyen. Nem történhetett meg még egyszer, hogy feltűnik váthaus környezetében egy idegen nő, aki előad egy furcsa történetet. Az gyanús lett volna. Váthaus most nyugodt, ellazult. Azt hiszi, nincs veszélyben. Azt hiszi, egy ostoba verő legény képes volt kihozni Krisztint az intézetből, nyomok nélkül. Elfelejtett utána járni, hogy mi is történt egész konkrétan azon az estén a biztonsági kamerákkal. Nikki és Dorin olyan ruhát viseltek, ami ezen a környéken, ebben az évszakban, az ő korosztályuk számára nem volt feltűnő. Könnyet, sportos, világos színű ruhákat. Mindkettőjük hátán háti táska. Dorinnél egy sportáska is volt, valamivel kisebb, mint a filmtekercses trüknél használt sportáska. Több ház állt egymás mellett. A telkeket kerítéssel vagy falakkal választották el egymástól. Némelyik háznak csak oldalt volt kerítése, elől csak egy nagy füves terület, ahol a gyerekek játszhattak, vagy ahová a kocsival fel lehetett állni viszont a legtöbb teleknek téglából raktak falat, hogy eltakarják az idegenek elől a mindig kevésbé rendben tartott és éppen ezért személyesebb hátsó udvart. Wathausz háza mellett jobbra hét másik ház állt a kereszt utcáig, Balra öt. A hátsó udvarok mögött futó utca túloldalán három és fél méteres fal magasodott, jó száz méter hosszan. Mögötte a Wilkinson and Anderson Anderson kertészet földje, ahol virágok, főleg rózsák ezreit neverték. Sokáig csak kerítés védte a birtokot, de a környékbeli gyerekek olyan sok virágot tépkedtek le, hogy a legjobb megoldásnak azt tűnt, ha kerítés helyett falat emelnek. A dolog bevált, azóta csak egy-két lopás történt. Dorin és Niki egy-egy gyufásdoboz doboz méretű kamerát helyeztek el mindkét sarkon, a kamerák közvetítette képét a csuklójukra felrögzített apró monitoron lehetett figyelemmel kísérni. A terep tiszta volt, senki sem járt arra. Niki a behatolókészlet periszkópjával lesett be a hátsó ajtó felett a kertbe. Az ajtó másik oldalán ott állt a két kutya. Csak álltak ott csendben, mozdulatlanul, mint két szobor. Dorin rápillantott a csuklópántjára, hogy lássa, közeledik-e valaki valamelyik utcán. Nem jött senki. Körbenézett, sehol senki. Letette a földre a sporttáskát, és széthúzta a cipzát. Kivette a McNamara R14-es ultrahanggenerátort, és bekapcsolta. Az ultrahang sok be kellett szűkíteni a hangnyalábot, különben a környék összes kutyája vonítani kezdett volna. Az ajtó és a fal nem okozott problémát. Niki mutatta, hogyan állnak a kutyák. Dorin a két kutya közé célzött. Meghúzta a ravaszt. A két különlegesen idomított dobberman egyetlen hang nélkül eldőlt. Dorin ismét megnézte, mit mutatnak a kamerák. Minden rendben volt. Elrakta az útrahang fegyvert, és a behatoló készletből a riasztó detektort vette elő. Az elektronikus riasztók energiát kapnak vagy tárolnak, és jeleket bocsátanak ki. Ezek alapján lehet kimutatni a jelenlétüket. Dorin végignézte az ajtót a detektorral. Semmi. Tudták, van egy riasztó, de azt nem, hogy be van-e kapcsolva. Szerencsére nem volt. Ha belett volna, hosszú másodpercek mentek volna el a hatástalanításával. Dorin a táskájába sülyeztette a riasztó detektort, és a kompjúter kulcsot szedte elő, ami az álkulcs csústek változata. Niki a periszkoppal szétnézett a hátsó udvarba, megnézte a házból idevezető ajtókat és a négy ablakot, amelyek az udvarra nyíltak. Senkit sem látott. Intett Dorinnak, hogy rendben. Dorin a kompúter kulcs végét egy vékony kis fémlapot bedugta a zárba. A kompúter két másodperc alatt felmérte a zár szerkezetét és a fémlapból kibocsátotta a megfelelő hornyokat, hogy ellehessen vele fordítani a zárnyelvet. Niki egyetlen mozdulattal összecsukta a periszkópot, lekapta háti táskáját, szétnyitotta, beledobta a periszkópot, és ráfogott a Gerdway tűvető markolatára. Dorin kinyitotta az ajtót. Az ajtó megakadta kutyákban, ezért erősen meg kellett tolni. Mindketten bementek. Dorin becsukta az ajtót és bezárta. Ekkora Niki elővette a másik gerdvét is, és átdobta Dorinnak. Félrehúzták a kutyákat, hogy úgy nézzen ki, mintha csak aludnának. A soktól 40-50 perc múlva kezdenek majd magukhoz térni, de még fél napig rosszul lesznek. Niki és Dorin fekete maszkot húztak. Dorin a riasztó detektorral ellenőrizte a ház hátsó bejáratát, a riasztó nem volt bekapcsolva. Bementek a házba, sehol senki. Elindultak a fő bejárat felé. A személyzetnek külön része volt, ahová váthaus nem sűrűntette be a lábát. Volt egy nagyobb szoba a Justov házaspárnak, és egy kisebb Mr. Morrisnak. A nagyobbik személyzeti szoba sem volt túl nagy, váthaus nem vitte túlzásba annak a területnek a nagyságát, amiről lemondott azokja vára, akik rendben tartották a házát. Egy rövid szűk folyosó vezetett a személyzeti szobákhoz. Dorin a folyosó elején maradt, hát ha van még valaki a házban. Niki a folyosó végébe ment, és egyszerűen csak kinyitotta a nagyobbik szoba ajtaját. Mr. Hustov egy nagy asztalnál ült, az ablak előtt, háttal az ajtónak, és egy jó fél méteres hajótestet festett szürkére. Niki az ajtóból tarkón lőtte. Beszaladt a szobába, hogy elkapja, még mielőtt lefordul a székéről. Felfektette az ágyra, majd kihúzta a tarkójából a tűg. Elrendezte az asztalt, mintha Mr. Hustoff hirtelen elálmosodott volna, és ledől egyet szundítani. Amikor majd magához tér, ő sem fog másra gondolni. Felmentek a második emeletre. Itt volt Valthouse dolgozó szobája. Tudták, hogy az ajtón nincs riasztó, csak az ablakon. Dorin kinyitotta az ajtót a komputer kulcsel, és bementek. Niki az elektronikus felderítővel körbejárta a szobát. A detektor nem jelezte sem mikrofon, sem rejtett kamera jelenlétét. A dolgozószoba a legfontosabb, de az egész házat be kellett telepíteni. Dorin kiment, hogy a ház többi részével foglalkozzon. Mindketten fülhallgatót és gége mikrofont viseltek, hogy tartani tudják a kapcsolatot. Nikinek, mielőtt hozzálátott volna a szoba betelepítéséhez, előbb át kellett kutatnia azt. A szakszerű házkutatásnak megvannak a maga szabályai. Alapvetően két módszere van a profi házkutatásnak: a régész módszer és a réteges módszer. A régész módszer az átkutatandó terület kisebb területre való felosztását jelenti. Az ember kiválaszt mondjuk egy szekrényt, és azt tökéletesen átkutatja. Felnéz a tetejére, benéz alá, mögé, elmozdítja a lábait, megnézi, van-e titkos rekesz valahol, és csak miután mindent megnézett, megy tovább. A réteges módszer egy szoba rétegenkénti átkutatására szolgál. Először csak mindent megnéznek, de semmit sem érintenek meg. Utána végigkutatják a szobát, de csak azt nézik meg, ami elől van, majd kihúzzák a fiókokat, kinyitják a szekrényeket, és mindent átkutatnak, amihez hozzá tudnak férni. Majd jön a mélyebb réteg. Elmozdítják a bútorokat, felveszik a szőnyeget. Az utolsó szint az, amikor átkopogtatják a falat, a mennyezetet és a padlót, és leverik, felszedik, átfúrják, amit kell. Niki a réteges módszert választotta, mert ez gyorsabb volt, de arra nem volt lehetősége, hogy elhúzza a szekrényeket, felvegye a szőnyeget, meg leverje a falat, hát ha titkos kazettát vagy egyebeket falasztak be. Niki kézi kamerával nézett szét. Felvett mindent, a könyveket a polcon, az újságokat, hogy mi van az íróasztal tetején, hogy milyen típusú Walthouse számítógépe, milyen bútorai vannak. Kihúzkodta a fiókokat, kinyitotta a szekrényajtót. Végig a könyveket és az újságokat, és közben a kamera mindent vett. Az íróasztal egyik fiókjában hét flopi volt elzárva. A hátításka sok minden más mellett egy EV9820-as notebookot is rejtett. Niki előhalázta a gépet, bekapcsolta és sorban felvette rá a flopik tartalmát. Niki tudta, hogy van egy szép a Zigmund Freydot ábrázoló festmény mögött. Levette a képet, klasszikus tárcsás szép volt. Niki pontosan ismerte Walthouse széfét, mert két évvel ezelőtt telefonált egy szaküzletbe, a szaküzlet nyilvántartásában pedig azt szerepelt, hogy Walthouse vásárolt egy sd 75 tg típusú széfet, amit az üzlet szakemberei is építettek a falba. Megnézni egy széf tartalmát, úgyhogy azt később senki se vegye észre, nagyon nehéz feladat. Alaposan behatárolja a lehetőségeket. Nem lehet fúrni, robbantani, vágni, olvasztani nem lehet más tenni, mint tekergetni a tárcsát, hát ha sikerül eltalálni a kombinációt. Ez annyira kilátástalan feladat, hogy megpróbálni sem érdemes, ha csak valakinek nincsen legalább egy napja. És nikinek nem volt még fél órája sem. Az ilyen helyzetekre fejlesztett ki a CIA egy szerkezetet, ami alaptartozéka lett a legfejlettebb behatoló készleteknek. A szerkezet az Arm 099 nevet kapta. A fekete 25x25x12 cm-es műanyagburítású doboz mágnessen lehetett felrögzíteni a szép ajtajára. A tárcsákhoz hat karocskát kapcsolnak, majd elindítják a programot. A gépnek része egy kompjúter, amiben előzetesen be kell táplálni a szép gazdájának összes előkeríthető számát. Saját maga, a családjának, rokonainak, barátainak, munkatársainak és példaképeinek születési dátumát, házasságok, vállások, iskolakezdések és végzések, munkaviszonyok, találkozások, betegségek, balesetek, évfordulók és más jelentős események dátumait, telefonszámokat, számlaszámokat és egyebeket. A gép végigpróbál minden számot, és ha egyik sem nyitja, akkor végigpróbálja az összes számot visszafelé és ha ez sem működik, akkor jönnek a kombinációk. Niki elindította az ARM 099-est. Hozzálátott a telepítéshez. Az UX18-as rejtett kamera három részből áll. Egy objektívből, egy rendkívül leegyszerűsített kameraszerkezetből, és egy antennából, ami a képet egy vevőkészülék antennájára sugározza, aminek 30 méteres körzetben kell lennie, hogy tiszta képet sugározhasson tovább egy távolabbi jelerősítőbe. Maga a kamera 6 mm átmérőjű, és az antennával együtt is mindössze 5 cm hosszú. A helyszíni vevőkészülék 5x5x3 3 cm kis doboz, amiből 5 cm hosszú antenna áll ki. A vevőkészülék tíz kamera jeleit tudja fogadni, és tovább küldeni egy vételi egységnek, vagy jelerősítőnek, aminek 200 méteren belül kell lennie. A jelerősítő műholdon keresztül a föld bármely pontjára tovább küldhette a felvételeket. Niki feltette egy kamerát a villanyra, egyet pedig az íróasztal aljára, felfelé irányítva, hogy vehesse azokat, akik belépnek a szobába. Egy mikrofon került a szekrény mögé. Ez éppen elég volt a szobában elhangzó minden beszélgetés rögzítésére. A vevőkészüléket Niki a szekrény aljára erősítette, eléggé hátra ahhoz, hogy ne lehessen látni. A rejtett kamerák és mikrofonok, a vevőkészülékek és a jelerősítők egy feltöltött teleppel mintegy 24 órán át tudtak működni. A telepek töltése nem okozott gondot, távolról is el lehetett végezni a műveletet, elég volt hozzá elmenni mellettük kocsival, és egy megfelelő töltőkészülékkel elektromágneses úton átküldeni nekik a szükséges energiamennyiséget egyetlen másodperc alatt. Dorin kamerát helyezett el White House háló és nappali szobájába, aztán a ruháit telepítette jeladóval. Sorban minden cipőjének leszette a sarkát, és egy a célra tervezett szerszámmal elhelyezte az apró jeladót, és visszatette a sarkat. A cipőn nem látszott, hogy bárki is hozzányúlt volna. A cipők után a nadrák következtek, majd az órák. mindehez megfelelő szerszám Dorin rendelkezésére. Az arm 099 jelezte, hogy a széf nyitva. Miki épp végzett a telepítéssel és a filmezéssel. Kinyitotta a széfet, és tartalmát kirakta a földre. Az egészet felvette kamerával. Iratok, készpénz, 20 CD számítógépekhez. Niki megszámolta a készpénzt, és felvette a bankjegyek sorszámát. 30 ezer dollár volt. Az iratokat nem olvasta el, csak lefilmezett minden oldalt. Az EV 9820-as notebook memóriája nem bírt volna el 20 cd-t, ezért az anyagot a Milneten keresztül átküldte szonja Ravaszkoni számítógépére. Öt perccel később Niki és Dorin elhagyták a házat. Az utcában kerestek egy jó helyet a jelerősítőnek, ahol békén hagyják az esetleg errefelé játszó gyerekek és kutyák. Dorin felhívta a bázist, hogy megkérdezze, rendben van-e minden. Rendben volt összeszedték a megfigyelő kamerákat, majd egy bonyolult útvonalon visszasétáltak a bevásárlóközpont parkolójában hagyott Ford lakóbuszhoz. A Frederikson pszichiátriai intézethez hajtottak, és miközben Waldhaus távozására vártak, bent a buszban megebédeltek. Frederikson pszichiátriai intézet Philadelphia, Szeptember 15-e péntek, 19 óra 38 perc. Dorin és Niki ugyanúgy jutottak be, mint Szonya, amikor Kristint mentette ki az intézetből. A csatornából az intézet udvarára, onnan pedig a hátsó lépcsőházba. Tudták, hogy Valthausz már elment innen, szonya látta a bázisról az intézet kapuját figyelő kamerán keresztül, amikor elhajt. Másfél órával előtte pedig látta Mrs. Conrad a titkárnője Citroen AX típusú személyautóját kijönni a kapun. Néhány perccel fél nyolc után kiváló időpont volt egy behatolás akcióhoz, mert már csak az ügyeletes pszichiáterek, pszichológusok és ápolók voltak bent. Az éjszakai őrszemélyzet még nem vette át a nappali helyét, de a nappalosok már nagyon várták a pillanatot. Az ápoltak nemrég vacsoráztak, és aki képes volt rá a sok drogtól és egyéb nem éppen emberbaráti kezeléstől, az beszélgetett vagy a tévét nézte. Ilyenkor már nem volt szabad kimenni a parkba, ezért az őrök is jóval kevésbé voltak éberek, mint napközben. A csendes és sötét hátsó lépcsőházban Niki és Dorin felmentek a legfelső emeletre, majd onnét a padlásra. A padláson senkit sem találtak. A Frederikson intézetben három lift volt. Egy teherlift az épület nyugati szárnyában, a hátsó lépcsőház mellett, közel ahhoz a korteremhez, ahol Kristin tartották, és két személylift, egy a látogatók számára a főkapuk közelében, és egy a személyzet számára a keleti szárnyban, 5 méterre Wathausz irodájától. Volt egy kezelőtábla minden lift gépházának oldalán, hogy meghibásodás esetén a liftszerelők innen is tudják irányítani és ellenőrizni a lifteket. A kezelőtábla helyezéséhez egy kulcsra volt szükség. Dorin a személyzeti liftgépházához ment, és a komputerkulcsal beüzemelte a kezelőtáblát. A táblán felgyulladt néhány lámpa. A lift az elsőn állt, üresen. Niki kötelet vett elő a háti táskájából, az egyik végét ráhurkolta a kezelőtábla oszlopára. Kinyitotta a személyzeti lift aknájának ajtaját, és zsáblámpájával levilágított. Ledobta a kötélköteget. – Kész! – mondta Niki, nagyon halkan a mikrofonba. Amit mondott, azt hallotta Dorin és Szonya is a bázison. Szonja rádiókapcsolatban állt kicsivel, hogy szükség esetén ismét bedobják a kábelhiba trükköt, vagy hogy kikapcsolják az áramot az intézetben egy pillanatra. – Kezdjük! – adta ki az utasítást Szonja. Niki megfogta a kötelet és elrugaszkodott. Öt másodpercig tartott leereszkednie a lift tetejére. Dorin elindította a liftet lefelé, és levitte a pincébe. Niki a lift tetején állva, a behatolókészlet egyik elemét használva, résnyire húzta szét a liftakna földszinti ajtaját, épp csak annyira, hogy szétnézhessen a folyosón egy vékony, hajlékony testű kamerával. A folyosón senki sem tartózkodott. Niki szétnyitotta az ajtót és kilépett a folyosóra. A liftakna ajtaja összezárult mögötte. Niki hangtalanul, gyors léptekkel indult Valthouse irodája felé, amely a folyosó legvégén volt, öt méterre a lifttől. Kezében kész Gerdway tűvető. Az igazgatói irodának két zára volt, amelyek Niki a kompúter kulcsal nyitott ki. Tudta, hogy az irodának nincs külön riasztója. Belépett Mrs. Conrad irodájába. Senki sem volt bent. Bezárta maga után az ajtót. Valthouse irodájához ment, azt is a komputer kulcsal nyitotta ki. Niki elővette az elektronikus felderítőt, és előbb Mrs. Conrad irodájában nézett körbe, majd Walthouse-éban. Mindkettő tiszta volt. Walthouse irodai széfje egy Freud portré mögött volt. Niki rátette a széf ajtajára az ARM-099-es széfnyitógépet, és elindította. Kézikamerával átment a titkárnő irodájába filmezni. Csak a felszínt filmezte kihúzta a nyitott fiókokat, és mindent lefilmezett, ami bennük volt, míg a papírkosár tartalmát is felvette, de nem kezdett különösebb kutatásba. Váltául az irodájában azonban komoly kutatásra volt szükség. Niki kinyitogatott minden fiókot, végigtapogatta az íróasztal minden hozzáférhető részét, titkos rekeszt vagy felragasztott CD, floppy, kazetta, levél vagy bármi egyéb iránt, de semmit sem talált. A számítógép mellett egy tartóban 22 flopi sorakozott, mind megcímezve. Elővette a táskájából a notebookot, a milneten keresztül kapcsolatba lépett a bázis ravaszkoni számítógépével, és nekiállt elküldeni a flopik tartalmát. Közben elkezdte átlapozni a könyveket. Már tíz flopi anyagát átküldte a bázisra, és hatvannál több könyvet pörgetett át, amikor egy vastag poros könyvhöz jutott, melynek genetikai pszichiátria volt a címe. Elkezdte átlapozni, majd úgy a negyedénél egy papírlap esett ki a könyvből. Felvette a szőnyegről, és gyorsan átfutotta. Egy Líz nevű lány írta, nagyon ideges kézírása volt. Búcsú levél. Mindkét oldalán írás volt, meglehetősen szenvedélyes szavak. A lány öngyilkos akart lenni, a levél szerint, amint befejezi, végez magával. Megerőszakolták, vátháuz elmebeteggé nyilvánította és bezárt a hat hónapra. Végül a lány elszökött, hogy meghalhasson. Az egész levél arról szólt, hogy vátháuz elvette a jövőjét. Niki lefilmezte a levelet, visszadugta a könyvbe oda, ahol volt, és tovább lapozott. Még két levelet talált a könyvben. Mindkettőt fiatal lányok írták, akiket megerőszakoltak, és akikről Walthouse kijelentette, hogy hazudnak. Mindkettő búcsú volt. Niki elküldte az összes flopi anyagát a bázisra. Mire végzett, az ARM 099 kinyitotta a széfet. A széfben talált 50 ezer dollárt készpénzben, hat búcsú levelet, jegyzeteket, egy kézilatot, amelyet Walthouse írt, 5 CD-t számítógéphez és egy dossziéban lefűzve hivatalos iratokat, vásárlásokról, Walthouse és az intézet tulajdonát képező dolgokról. Niki mindent lefilmezett, majd elindította az első CD-t a bázisra. Folytatta a mennyezetigérő könyves könyvespolc legfelső során található, vastagon poros, átlagosan 800 oldalas, súlyos és rettentően unalmas szakkönyvek átlapozását. Volt egy könyvtárakban használatos létre a polcok mellett, aminek legfelső három fokán vastagon állt a por. Nikinek vigyáznia kellett a legfelső sor könyveivel. Vigyáznia kellett, mert csak úgy hullottak belőlük a búcsú levelek. Philadelphia utcáin Szeptember 15-e péntek, 22 óra 27 perc. Niki és Dorin Watthausz irodája után kilencre múr lakásához mentek, átkutatták és telepítették mikrofonokkal és kamerákkal, és jeladókat helyeztek el a nadrák szíjba és a lábbelik sarkaiba. Múr lakásának megszállása minden szempontból sima ügy volt. Szeptember 19-én Kedden késő este Terenc beszélt valakivel telefonon, egy pénteki átütemezett találkozóról. Majd a mai napon, kora hajnalban a Desmond Disco parkolójából Frankie beszélt egy Csikkó nevű fickóval ugyanarról az este 11 órás találkozóról, így Dorin és Niki már fél tízkor a Healy várakoztak a Bogattiban. Fél tizenegy előtt néhány perccel Frenkiek házának garázsából előjött egy fekete Mercedes King X rendszámmal. Ezt a kocsijukat még nem mérték be, bár tudomásuk volt róla. A kocsi a Brighton Streetre fordult rá. A Brighton Street a Dragon Street betorkollott. A Dragon Streetről egy szűk kis utcán egy félreeső területre érkeztek. A Mercedes lassított és félreállt. Dorin leparkolt, jó húsz méterre a Mercedes-től. Egy bár volt itt. Ki volt írva egy kivilágított táblára Baby Baby Bar. Két beengedő ember szaladt a kocsihoz, és mindkét oldalon egyszerre nyitották ki az ajtókat. Sweetie, Marky, Terence, James és Frankie szálltak ki, sejemruhát és krokodilbörcipőt viseltek, és annyi ékszer volt rajtuk, hogy az már bántotta a szemet. Bementek egy bárba, jelentette Dorin szonyának telefonon. A bár neve Baby Baby Bar. A fogadtatásból ítérve törzs vendégek lehetnek. Utána nézek a bárnak, mondta szonya. Dorin hallotta, ahogyan sebesen ír a számítógép klaviatúráján. Hogy tetszik a bár neve? szólalt meg Niki. Dorin elfintorodott. Fantasztikus, mondta. Akár csak a rendszámuk. Találtam valamit, mondta szonya. A bár egy Clark Edwards nevű fickó tulajdona. 1995. május 3-án nyitottak. A bárnak vannak hátsó helyiségei, amik az alaprajzon raktárként szerepelnek. Van két táncparkett. Színpaduk nincs. Egyelőre ennyi. Oké, okay. utasítás. Mérjétek be a kocsit. Feltehetőleg már telepítve van, de ha nem, telepítsétek. Azután menjetek be a bárba, és kapjatok le mindenkit, akivel csak találkoznak. Oké, okay, bólintott Dorin. Féretett a telefont, és Nikihez fordult. Úgyis te vagy azon az oldalon, én a Mercedes mellé hajtok, te pedig beméred. Rendben. És te? Lehet, hogy ide szalad majd az a két fickó, hogy kinyissa az ajtókat. Nem fogja, én kiszállok és érdeklődöm a bárról, addig te elintézeted a dolgot. Jó, akkor menjünk. Dorin kiállt a parkolóhelyről, és megindult a bár felé. Közvetlenül a Mercedes mellett állt meg. Dorin azonnal kiszállt, nehogy a beengedő emberek megrohanják a kocsit, de a beengedő emberek csak álltak a bejárat két oldalán, és eszükben sem volt, hogy oda menjenek. Úgy látszik, a kocsi ajtók kinyitása csak Frankiéknek dukált. – Hello! – köszönt oda Dorin a beengedő embereknek, akik visszaköszöntek. Mivel Dorin szexi ruhát viselt, kifogástalan volt az alakja és az arca, azonnal a rendelkezésére álltak. – Szeretnél bemenni a bárba? – kérdezte az egyikük. – Hát... – Dorin vágott egy aranyos fintort. – Nem is tudom, még sosem jártam itt. Érdemes beugrani? – Ha igazán jól és nyugisan akar szórakozni, akkor igen. – Ez nekem egy kicsit kevés – mondta Dorin, majd elnevette magát. – Bocs, hogy ilyen gyanakvó vagyok, de voltam már néhány olyan helyen, hogy jobb is, hogy nem ejtek róluk szót. – Ez nem olyan hely – – szólalt meg a másik beengedő ember. – Van műsor? – Az nincs. Csak első osztályú zene, tánc, ital, nők és férfiak. Minden, ami a jó élethez kell. – Valamikor volt műsor – mondta a másik beengedő ember. – De nem vált be. A főnök hozatott mindenféle exotikus számot, hastáncosokat, fakírt, ilyesmiket, de az emberek inkább dumcsizni meg táncolni akartak. – Túl sok bár ad műsor. – Mi nem? Nyugalmat találsz bent, de nem unalmat. Nyugis hely, de ezt ne úgy értsd, hogy nem zajlik bent az élet. Niki eközben a bogattiban ülve ellenőrizte, hogy a Mercedesbe van-e telepítve. Bevolt. Bemérte a jeladót és a mikrofon. Szondja visszajelezte a telefonon, hogy rendben fogja a jeleket. Niki elrakta a felszerelést, és oda kiabált Dorinnak. – Na, mi lesz? Bemegyünk? Vagy húzzunk tovább? – Bemegyünk! – kiabált vissza Dorin. – Állj félre! Niki átült a kormányhoz, előre gurult néhány métert, és beállt egy parkolóhelyre. Amikor kiszállt, két elegáns kis retikül volt nála, alig nagyobb, mint egy pénztárca, de a vállára lehetett akasztani. Más nagyjából nem is fért bele, csak egy lós, egy kis pénz, meg egy Olive Bedford kémfényképezőgép. Niki bezárta a síron ajtajait, aztán odalibben Dorinhoz, és átadta neki az egyik retikült. Bementek a bárba. Egyet Tonikot rendeltek, majd a pohárral a kezükben elindultak körbejárni a bárt, mintha csak ismerkednének a helyjel, de valójában Frankiéket keresték, meg csikkót, akit le akartak fényképezni. Frankijéknek nyomuk sem volt. A hátsó terméből két ajtó vezetett hátrébb, a közelükben álltak meg kortyolgatni a Tonikot, meg beszélgetni. Hogy elriasszák a férfiakat, azt játszották, hogy leszbikusok. nem évfélig vártak, hogy Frenkiek előkerüljenek. A baloldali ajtón jöttek ki. Három férfi követte őket, akik Frenkiekhez hasonlóan nagyon sok égszert viseltek. Egyiküknek fel volt tűrve az ingúja, így láthatóvá vált az alkarján egy kimeresztett karmú oroszlán tetoválás. Öt rövid szoknyás harisnya kötös cica babaló utánuk. Dorin és Niki többször is lefotózta az egész bandát a tenyerükbe rejtett mini fényképezőgéppel. Frenkiek távoztak, kik őket az utcára, aztán a három fickó és a cicababák visszatértek, leadták a rendeléseiket és ismét eltűntek a baloldali ajtó mögött. Dorin és Niki megvárták az éjfét, csak akkor indultak el. Mire kiértek az utcára, a Mercedes már nem volt ott.